Que para a minha veira, mesma que algas areça, que para minha veira, que algas areça, que algas areça, cai See you. Unha senzinha camoesa te sacó o flor da vida Unha senzinha te sacou o flor da vida Se te lanças ao silvado tu vais ser a destemida e Se tu lanças ao silvado tu vais ser de... pois vamos a falar cunha persoa Xulio que coñece moi ben esta música. Que coñece moi ben esta música que estamos escoitando? Si, masa -sí, Masasiña, que que ten moito que ver co, coa ralla con. Co, co, Exactamente. Vamos E además ti a persoa coñecela ben co aí, eh? Sí, sí, el tamén. nos tamén. E a nós tamén nos coñece. <ríe> sí, Manuel, ¿no? Manuel, moi boas tardes. Amén. Boas tardes. Boa tarde, Manuel. Manuel La Mela. Un, un, un, un grande coñecedor da raya tamén e tamén. Eu, eu puxen esta peza precisamente mas asiña para que para re, relembrar un bocadiño de, de, de raya que non existe, vamos, que que é imaginaria por hoy en día, sí. non é? Eh, os seus sí. sí. É imaginario todo. Claro que sí claro. non tempo si sí que había, pero máis en hoxendía estamos tan perto, non. non? Sí, xa está ultrapasado xa. Sí. Eso. Bueno, a nosa chamada é para felicitarte a ti e a toda a familia de Mela porque bueno, é un, foi un fito extraordinario e importantísimo mm -hmm. o feito de que o día 14 de agosto colocouse unha placa relembrando onde naceu e faleceu o noso grande teu irmán, non? Pues, Dois, sí, gran, grande amigo la mela non? se sí. a, a eh, as emocións da momento foron importantes yo mesmo te, a participación pois eh, de grandes amigos e moitas persoas que que non puderon asistir por culpa de que eran datas tamén un poquiño sí. referenciadas sí. en Galicia, non? Si, sí, sí, señalado porque claro 15 de agosto todo hai festa en todos os sitios, todos ten compromisos claro. y, eh, familiares e eh, pois si. Sí. Un eh. así pois eh, Xuntámonos ah. un bo puñal Os bozas generosos <risos> <É. risos> Bueno, ti, ti eres máis boi generoso que nos outros bueno, O caso é que eu participei Gostei moito da... da, da, da da grande colaboración de, de moitísimas mm -hmm. profesores, eu precisaba estar aí porque, bueno, o prezo que, que eu tiña con e que todos ten, temos, nós a radio concretamente tiña con Xosé, sí. pois tiña que facerse patente pero que eu queria preguntarte a ti como irmán, como, como familiar que, te, que sensacións tens dese de, de, de, de dese de de día, dese de de data Sabes cando as cousas son tan próximas a unha sí. Sí eh, Porque se si estamos a falar de terceiros eh, Pois pues, eh, Dixo o que queres ou que se xa ocurre Pero eh, pero neste caso non é o corazón que fale É o corazón que sinte uh -huh. eh, Tan próxima a cosa que foi un día Moi emocionante un día, Claro, eh... eu percibi, eu percibi uh -huh. con, con todos eh, os eh... que estaba de ser E eh, por certo eu relembrei Unhas palabras de, de, de, de, de San Agustín Que era Gracias a memoria cordisés Que a, a A, a, a gratitude é memoria do corazón E eh. y entón, quere decirse que todos que estábamos ali Tiñamos esa, non? Esa gratitude mm -hmm. por, por, por participar eh, Sentir moitísimas cousas Coas que compartimos con Xosé, non? Pois pues sí, pois pues sí. Sí, sí, sí Porque todos que tuvemos contacto con ele Sabíamos que naquel día precisamente No eh, Xoxé uh -huh. non estaba presente físicamente sí. pero, pero estaba no corazón de todos que estaban ali porque eh, sí. eran amigos, vecinhos xente sí. eh, de distinta co... sí. había na política había na sí. cultura xente, pero sobre todo os amigos e os vecinhos uh -huh. eh, sí, os que máis sentimos a proximidade, claro xe, xe, xe pois pues eu emocionante. Si, si, si. Eu que máis lembro, o que máis lembro, lembro moitas veces é cando falaba das ermidas, non? Das ermitas ou algo así, non? Dunas ou algo así. Non, falaba o que él, o que máis falaba de, de, de varias capelas que hai na, na, nos, nos montes de, de redor, non? Si, é unha As bríxis da, da contorna. É, exactamente. As bríxis da, da, con... da contorna. En principalmente a que la que fixo o libro dela, non? Que é, si, queitou con ser o libro. A sí. ver se espero que que el mencionaba todos, a da Peneda, a do Vixo, do, sí. a, a da, todas todas. I, eh, i... Sí, el relacionabas como uh, a lenda conta nos que a Santa Eufemia tiña sete irmás, a mencionando. E entonces sí. poña as irmás da bríxis Eran as outras que a do bis, a da eh... pelle, do xoves, as da contorna que entón relacionabas como as, as irmás, as biches da, sí, sí. da contorna. Sí, sí. E te, ti eu comentou menos a... Sí casii nos últimos comentoume que tiña xa bastante documentación sobre unha dessas de, de capelas. o que pase que non sei o mellor na súa documentación eh, no, no seu ordenador, no seu computador seguro que teríagunha cousa con respecto a, a algunha delas que, que lle gustaría tamén volver a publicála. Pero falamos en, en privado, quizáis Manuel de que posiblemente poidamos reeditar algunha das súas obras non uh -huh. pues, Po pode que si. Sí. <coughs> É máis, o, o outro día <coughs> estes amigos que se juntaron sí. todos coinciden en que é, é unha pena que se perda todo o material que, que ten. Ajá, claro. Eh, claro. Eh, entón, ver qual é o destino mellor que se pode dar. Aqui hai, interessada interesada, ahora, o, o Reza, que fala con Bosca as veces, que é da Sola Nova, tem sí, sí. máis tempo, é... Sí, eh, eh, compor un pouco porque ele teña, por exemplo, a Santa Eufemia unha, eso, eso. Unha, unha santa que foi martirizada aquí que ten o seu nome, o nome a Santa Eufemia que é o nosso parque de Xurex, a Santa Eufemia vai sí, sí, sí. xa linha de Xurex, a Santa Eufemia entón ele encontrou documentación que o abispo bueno no 1700 que foi óbvio que o Dorense fiz a vida de vários santos uh -huh. entre eles de Santa Eufémia mas o na época romana uh -huh. então foi perseguida por romanos não sei quanto, martirizada uh -huh. eh, aqui nestes montes se você tem uma história muito bonita uh -huh. também uh -huh. martirizada porque foi, foi na época medieval no ano 1100 quando apareceu aqui em Manin Ou xe, en época, en dos, na época, pros moros, non pros romanos. Tanto uh -huh. eh, entón, ten una, un, medio lenda, medio historia, pero con os datos que ten, ten unha historia moi bonita, eh, que, claro, ten un, un, forma, un formato libro xata. Eh, Ou xe, tiña moi adiantado ese, sí, sí, sí. ese trabalho. Sí, sí, sí. Lóxicamente, temos que... Eh, procurar aínda que sexa con tempo, ou sea paus pausadamente porque tampouco temos demasiada presa, pausadamente pero sin, sin, sin, sin parar, pero poder poder relembrar de recoller cousas que el tiña xa documentadas e ademais escritas, sí. pois lógicamente que se, será para nós un prazer e unha honra para a propia a, localidade, non? Pois pois si, porque as persoas son só ilas son ilas e a sobra claro. se deixamos morrecerá obra pues, as persoas vanse detrás dela e eh. eso, a memoria queda no traballo que deixan eh. e de se é pegada eh. claro, claro, claro Despois outra cousa que tamén me gustou é, e bueno, eu compartín con todos vosotros ti tamén, seguro que emocionáchete tamén moito no cando subimos a a a o Xurés a Virxe do Xurés, o ah, eh, ah, sí, eh. que máis o que menos, bueno, fixe limpe que no Parlamento lembrando a Xosé que, por certo, rematou extraordinariamente coaquela canción que lle fixo eh Carmen Tenin, si se Carmen tiñe lhe prometido facer un hino a virxe dos sí, xoves sí. porque ela é dalí do colto misto o sea, esta zona tamén que ten uns privilexios especiales claro. eh, fixolle tamén algún partido po colto misto <risa> <risa> entónces estaban en a argallar aquel... Vaya, parece que, que se nos cortou a A comunicación, vamos a intentar para vol voltar otra vez a, a conectar con él, y mientras tanto ponemos vo un bocadillo de música mientras hacemos esa... que a, a Manuela Mela Xulio bueno, que, estábamos... que tú lle estabas facendo preguntas estábamos falando da, da, da, da homenaxe que, que se lle fixou na, na, bueno, na lina capela da Bíxido Xulés que rematou cu, coa interpretación dun himno que Carmen Penín tiña preparado para poder para, dedicado precisamente a, a Bíxido Xulés pero que tamén a, Carmen Penín tamén fixera un himno ao Couto Misto, non? Estabas sí, dicindo sí, sí. Ela é natural dali do Coutumisto uh -huh. É, é, é nunha da Porque o Lameda foi clas, Ou seja, tamén Fizeron é, o Suiz suiz. Eh, suiz, honorario do Coutumisto uh -huh. Tuvo relación con ela Un día charlando Invitou-na a vir aquí a El Bono uh -huh. é, Había forma de facerlle un Pois prepara-me a letra E eu faco-lle unha música Que la compon tamén Eh, pois si, sí, eh, fixe entón o vino eh que eh, todo xu, foi, foi o sea, estreou ese día porque pouco antes de de facer o José, uh -huh. ela tiña mandado unha unha maqueta. Un adianto, si. Sí. Si, sí, do, do que estaba a facer. Uh -huh. Eh, Levenirens que estaba ingresado naquele momento, ese eh, no xe o do Escoitou na perca así, nunas condicións xa moi deteriorado. Delicada, sí. eh, vale, eh, vale. Pues sí. oficialmente foi estrenado ali o meado da celebración De, despois, eh, eu tamén despois tamén disfrutamos tamén con, con un grande xantar de convivio extraordinario, que nos fixo mm, o nosso mm, chef pues, domingo domingos <risas> <Sí>. <risas> domingos, el que o chef do, do balneario, non? O, pues sí, hotel sí. Balneario Caldaria de, de Lobios eh? que, que, que, que, que, bueno pois, pues, non sei, a qual maior, non? De todos os uh, servicios, dos pratos que nos serviu, non? Pois pues sí, extraordinario e ademais, eh, Non só por o elegante da, da comida, por todo, pero a compañía e a... Sí. O sí, ser ser sí. confraternizado aquel rato ali, sí, sí. eso son momentos que... É inesquecible, sí, sí. Que dan queda, queda. Hay que escribir algo, hai que poñerlo, eu xa lle pedín a Suso, Suso, xa me mandou alguna, a, a, algún escrito, eh, pe, non sei, pedirle a todas as persoas que poidan, que queiran e eh, que desexen facer patente ese traballo que, de, de, de homenaxe que lle fixemos a Suso, pois para poder escribilo ou poderlo deixar constancia del nas nosas revistas, tanto Xurdimento de, de Lleida como lúa Nova daqui de, de, de, de Cornellá, que... que eu, uh, uh, son os medios de comunicación que temos máis a man. e como eu axudo a coordenálo pois lóxicamente eh, non sei, un, aunque sean escritos cativos ou suficientemente importantes para que um, quede aí constancia, non? Pois, se, se, se compromete e le tens expresas cousas eh, seguro que vai salir algo algo digno Bueno, sí, xa mirarei de poñer tamén algunha das fotos que, que, que, que aí claro. tuvemos de convillo sí. Pero, por certo, que foi un día extraordinario non choveu, nin, nin exceso de calor nin exceso de frío pois pues, <risa> eu casi non me enteré porque estaba nunha nudo foi algo oh, oh, fue, foi emocionante, foi emocionante. Fui, fui, eu, eu fui. percibín ese emoción que tamén Que tamén eu me emocioné un momento determinado que así as baguas chegaban á cara lásicamente, porque é unha lembranza dun, dun aprecio que, que se compartía entre todos, non? Si, sí, e despois ver que, que que ten moitos admiradores que non éramos dous, nin cinco, nin vinte nin quarenta, éramos un centenar de persoas alí nunha época tan señalada que efectivamente a xente reconoce que tiña que ten os seus valores efectivos claro, no, e máis ainda é, a parte do valor feiticiro e persoal que existía ali tamén outros outras persoas, grandes amigos e, e, e, e personalidades tanto da, da, da, da literatura como da, da, da ciencia como, como Manolo Ribeiro, como Benito Retta, todos estes mandaron ó, a súa colaboración e as súa, súas palabras non? Sí, sí, sí. é dicir que Os que non poderon vir, pois, pues, mandaron, sí E eh, outros na prensa Incluso reseñaron A referencia, claro, eh, claro. Pois, pues, sí Bueno, pois que felicitámoste porque ti tamén participaches fuchs alma mater dese evento, desse desse de traballo e que, ve, su, que continue, non? Que, que é importante vamos a, a seguir esa teima para que para que poidamos eh, seguir disfrutando, polo menos do valor que nos deixou Xosé eh, para compartir, non? Que por certo moitas persoas teñen coñecen que eh, pasa ou un Un, unha vía romana Pertiño de, de, de Lobios Gracias á súa intervención <risas> Pois pues si sí, pues sí. pues, eh, Non está olvidado Porque estamos a remexer todo, Todos os cordeliños que podamos eh, uh -huh. Para ver se si, Incluso xa temos organizado Para o día 14 de agosto Do ano que ven O xurés plantar un olivo ah, en, en memoria do xuxé Muy sí, sí Pois, pues, sí, pues, pues será un sitio es extraordinario, eh, tamais que a, a... A así non xa día e acabou subindo que todo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A cousa que tinha continuidade para el é ser realmente para que outros que eh... foron ou que venen deixen que se si tiso non olvidamos de que ten quen deixa rastro, quen deixa pegada pois recordámoslo si, si, que eso aumenta o valor do propia, da propia poboación, é dicir, que eh... cualquera das persoas que, que non ten por que ser grandes estudiosos, nin grandes inxeñeiros poden ser eh, relembrados e lembrados na, na, na, na, na propia localidade, posto que fixeron alguna cousa dando a coñecer os produtos e os propios bens que, que se poden disfrutar nesas zona, non? Pois, pues, estamos. Entonces, eh que aquele local para dicir como era o suresun de o José Ergallou parte da súa bibliografía. Sí. Eh, que vendía eh, son moito naquela zona porque é eh, un paraíso, <ríe> e, o conoce. claro. Hombre. Pois eu li conozco. Eu o conozco e, claro. e <ríe> aquel pues, Yo... Yo... admirámolo porque eh era E nos, e nos, eh, sempre convidamos a todas as persoas que se acheguen precisamente ali e que fagan o que nos pedía Xosé, cada vez que subíamos o, o Xurés, que subíamos a capela hai que tocar a campana, a campana ah, para escorrentar os malos os malos augurios e, e a xente do pobo, a xente da, da, da aldea a xente que, que está abaixo sente, sente que que que, nos, que alguén está ali que alguén está tocando para que os malos espíritus desaparezan non eu o pretexto que ten vamos tocar as campanas eh? vamos a vixa subimos a lida se nos remeneu salía as campanas e eh? volvemos que parece que si sí. é parte outra cousa sí. hai que alivianos recomendar un pouco, a mi... sí. alivianos un pouco ali é como como, como unha confesión en vez de facernos que as campanas é ele... Libera-nos do, dos malos Como dició xose E ademais que non é solamente A, a Virxe do Xulés que é a Virxe de Santa Ofemia A Virxe de todas todas que, sí, que están nas capelas E eu E eu Yasminas qualquer ya, ya, ya, visita qualquer zona que, que se poida unha chegar por ali Hasta a Corga da Fecha Hasta qualquer sitio que por ali Queiran visitar E despois rematar en cualquera dos, dos restaurantes Que hai na zona Que podes desgustar pues, sí, Cualque <risa> <grande, risa> a manxar Grandes xantares Grandes e a chegarse o mellor a Portugal que non hai raya, como dicimos antes que, que ali tamén po, sirven mm, mm, pulpo o, o bacallao de o moitas bacallau, modas, non é? O cabrito e o que lle pon que ten, ten excelencias tamén Portugal moi famoso aquí, sobre todo o norte. Sí, eh, e É a nosa prolongación, un nós somos atilhes. Claro, claro, claro. Apenas claro. pois foi que non pude estar eu ali porque estaba convaleciente, pero Eh, teño, teño que ir aí, recuperándose aína. Hermano, na... estuveches aquí porque condições tampouco que se estaba, é todos lo sentimos. Claro, sí, claro. Sentimos. No. Presencia física que... non estaba, pero no, coro... no noso corazón, claro, no noso pensamento claro, Estaban, claro que no sí, claro no sí. Armando, estaba no no no no no no no no Pois eso, eh, a seguir mantendo esa unión e esa, esa dima de que, bueno, xo se sigue nos a ter ideas interesantes con respecto a, a, a Baixa Límia, eh, como non? Sí, señor. La, da, da, da súa poboación, do sú, seu. Pois pues sí, sí. Eh, sabémolo porque a eh, eh, voz máis que ninguén porque el facía os seus invitados e facía claro. par, falaban de todo, pero casi sempre viñan terminar aos seu xores. Si sí, ah. si, sí, dáballe falamos de, de todas as zonas que queiras, da que, ale, de bande de muiños de merea uh -huh. de, de onde que, pero, ou un cuarto de hora de a, o xures, porque sí. os xores, el non falou con os xores amabo. Si. Sí. Uh -huh. Entonces, sí, sí, tá, eu sou un torno a súa. Sí, sí, sí, era a súa contorna. Sí, sí, era, era a súa vida, era era, era extraordinario. Bueno, pois Manuel, que te agradecemos muitísimo que que contigo. Por certo, hai que lembrar unha cousa que é moi importante, que aínda queda o seu pouso por posto que non había eh, semana ou, ou, ou quincena que él non mencionara ó, a reclamación da continuidade da autovía que que ah, sí. que Buah. Pois pues non te falado veces. Vez, a autovía que que, que que remata o sair de la nova, e eh? que debería continuar hasta chegar a, a unir con, con, con, Portugal, con Portugal, verdad? Con Portugal, claro. Pois pues, eh, os portugueses están eh, en que sí, en que vai no. adiante, e aquí todas, o sea, uh -huh. os comerciantes, os, os políticos, incluso os deles, uh -huh. os dan todos a reclamar claro, unha obra cara en principio pero o te... movimento que, que ten hoxe pero o día que teñan a, a obra feita esto eh, un... mellorará eh, claro. toda a comunicación además, o, o tempo de, de, de, de, de, de non sei os servicios que precisa esa zona te, de, de, impostos eh, paganos zona, igual que en Moura, Portugal que ten aquí en menos de 100 kilómetros ten 3 millóns de habitantes Portugal. Claro. Que, o, o Porto, Braga, Coimbra, o sea, esta parte norte toda eh, que está aquí a 5 km. Sí, claro. Sí, claro. Ah, é eh, algo que, que, que bueno, é lástima que non, que non que, que non se rematara de como de, é debido. Bueno, hoxalla, hoxalla que que, que que esa semente que el tiña que se puña vaya, vaya para adiante con, con, con cariño nos seguiremos lo reivindicando. És Se, sempre Siempre con boa cara para eh, achuchando que <risos> Manuel que che damos unha aperta grande que seguiremos en contacto, eh falaremos pois pues, a ver cando haxa algun outra un, un publicación pues, ou algo así para que por... vos disporvos que queiradas. Vale, Muy grande. Muy, igualmente. Una aperta grande, eh ya técnico poderemos en outro momento. Moitas pues, gracias. Se con la luna y aunque nevara de noche con la luna y aunque le